وشرعت فيما نذبني اليه وعطفني عليه شاس ذکر کړي شمال الله تعالی تزان حواله کو او ذ خپل طاقت نه مستقلو تلم نيشه کوم کارتا محمد اشرف ترغيب راکړو د کار کار کې می شروع کړم اما ما نو چې ما ما مزوي کوم خبره د ترغیب را کړو کار می شروع کو هیڅ یو کار چې ده نو بغیر د مدد الهینه او د نصرت الهینه تامیګ نه د الله رب ال عزت د مدد نه بغیر اغه نته میږي تا الله تعالی نو دعا کی د کتاب دو پورا کېدو د لیکلو د او بیاپل تاریخ ته ذکر کوي د کتاب کې چې زه چې کم دنو خپل طرز باندې روان یم زه د چاپ باندې یم و شراط فما ندبني الیه او شرو مواچ ول په هغه څخه چې الله چې ندبني الیه چې دې محمد چې دې هغه ترغیب را کړو واطفني عليه وراول وراولهم زهغیتا اطف ملان ته ولېږي واطفني اله او زمما ملان کړو اڑولهم زه چکندو عليه یغیتا وتزرات الى الله ماجزی او الله تعالی تا حاجزی او دعا می او کله د دې خبري ايسرف قلبي من الملاهي ماشي وای لري زما د فزولونه نبی له سلام فرمای لمن حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی و سړی د اسلام مخې سوالی نه خدا د چ دې فزول کارونه نکي زنه کارونه یغه واجبات تیکول غاړي هغه به خود کوي هغه قرض دی فرست خویسی دی فرست دی اوزنی سیزونه دی محرمات و مکروحات دی دا غیه نخوزان پخپلا ضرور بچکه ها. ولی دا خوزه دی دا غیه نبچکه درسه دی فرست دی خوزنی سیزونه اغم و بحی کارونه دی و جفایی شی مکتک تا دا غیه نورس نخصان نبینه دای لوی نخصان دی چه وقت شو سشو شو او مقصودی کار چې کمونه دونه ونه کوو مقصودی کار یې ونه کوو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو سړي د اسلام نه خایس نه خدارا چي د فضول وخت نه ضایع کړي لا یاني کارونو کې باندې کمونه اشتغال نه کوي شاسر داغي د پاره چي کمونه دعا کوي چې الله رب العزت زما زړه د فزول نه الله او فزول شي زونه چاږي چې زما وخت ضایع نشي او دی کتاب لکلو تفاریغی اما این یسرف قلبی من الملاحی زمان چار سده مفتی سے بے مدد ذل حلالی دی طالبان و دیر وقت چده مواد درستخان و دی چانک پغاڑا زائی کی گی درستخان پغاڑا زائی کی گی سمخ که تمہیداتی او سرستو چه کمدن از آغینو لیا قصی چکینی باز بیا ناس تی پاسینا دا هڅه کوم نه د درسته ښاندي پغې او چانک چې دا شي پوښ شي او بیا چې دغه شولار اخیږي ومزه مزه انو پغې باندې کاټوخ لګي په یو پیاله باندې ډیر وخت لګي لګې ګينټه خو کم اس کوم والا ايس رفقلبي من الملائحي دا چې واده دې چې کومو جوړو زمو منل ملائحي د فزولنا او اوس موبایل راوته لیدنو بس موبایل چې کمنو د خلکو وختونه سبا او بربات کلل سټیانو کې به طالبانو ډیر کار کو لکا. او اوس خو بس خبردار داره چې کې بدللی دي وختې فضول بلکل ځای کې یاخوا ته پته لګې یو مې خوبب ځای شي او چې کمنو دا نور سیزونه او سره رو خطبات خو طببات ته به والله ان یورنی حقا په انسان شاعت دادې چې انسان چې کوم دونو په مسيڅ څنګه ده او الله ورته نبی عليه السلام په دعاګانو کې یو دعا ده دا, دا غیت اشاره ده اللهم ارینل اشیاء کما هيا الله چې څنګه زیق شانته را تخاره کا اودېما دعا کې دامشته او کوله دا ته یاد ده اللهم هم ریل حق حقا کا ه وررزک نه باطلا اومون ریل بالهبات وررزوک نه چتننا دا فیت را د دوور د دجلال د فیتې د د دی حاف چې کمو په صورتت د بایل کاره او باطل په صورتت د حق کاره کول دا د د جای فیتې اوله په دمعې د وګړو دی نیکی په صورت د ګناه کار کوي او ګناه په صورت د نیکه کار کوي دوس په صورت د دشمن خار کوي او دشمن په صورت د چاخ کار کوي خیرخوا په صورت د بدخوا کار کوي او بدخوا په صورت د خیرخوا س کوي کار دا ډېر لوی مصیبت ده شاته وای زه خدای حقایق نه به هسته او خطا سوائی منطق والا ده حقائق و نباس که نا و بالشاہ سب ده حقائق و نباس دی نو چه اللہ رب از ده حقائق کوم نباس کم نو ما تا یا غشان تیو خواه چه سنگی چه ده حقیقت و روح دیوسیس کارا کم وان یورینی اله کما هیا او دا چهو خیمات حقیقتون دشیزونو لکا جسنگ آغاوی حقائق لشیع ثابتا چه تشتے و او صدد دو و او صدد جنانی او مضبوط دی, دی, دی کی الله زړه زما شاید چې نو په حق باندې برابر اولو ته ویل کیږي زړه زما د په حق باندې برابر کې قول سديد قوم چرته لیدلې دی يسدد جنانی او نېغ دی کی واپس برابر دی کی زړه زما په حق باندې و يفسح لساني او فصيح دي کی جواب زما جب اذوق اسم لا يلسان البدن او بول لسان القلم دا لسان القلم چې دا اقدام په جبہ کې شمار دی وي دې قلم دې جبہ تم څه ولیکي جبہ ولیکي غنا اقدام دې جبہ ترجمانی کوي دا زم الله رب العزت فصیح کی یعنی صحیح طریقه سره لیکلو کوم او فصیح کی الله تعالی صفا کی الله جبہ زما ویاسیمونی فيما ااخته حو من المقال او بچ چې کمالله راپهڅکې چې زهور ته وردن نه کېږمه ور نوزه غې ته من مقالې د فضول خبرونه چې چې کمونه د فضولياتو نهپهغې کې بچ شم چې کممه حقیقې بهسههولی کومه د فضولويناګانو نه ب شم و و په قنی ل سې الله ج في كل حال او سووف راقیمات ته چې ریشتنی لهجه په هر حالت کې حالت د غصې او د غضب او حالت د رضاوي وجه زریشتیا ومه حق کارکم او یعیننی فيما فی, فی ابراز ما یختلج فی صدری او مدد دی کې الله تعالی زما په خاراکول د اغه سګی چاوری راوری په زړه زما کې یعنی زما چې زړه کوم خبره ده او چرال الله تعالی د اغی د خاراکول سره کی توفیق راکی ویعیننی فی عبراز ما او مدد دیو که اللہ تعالی پا خکارا کولو دا غسکی زما پا غسکی چه اوڑی راوڑی پزل زما کی ویعالی جوو فکری او زما فکری چې کمنو گردی را گردی معالجات یوی خبر چه کمنو بیا بیا تسکرہ کول بیا بیا دا غیب فکر کول سوچ کول معالجت اللسانی معالجت الفکری بیا بیا تقرار کول په خلوئے باننے موالجای لسانی دا او داغی سوچ کول دوباره پاغی بانے فکر استمال اول دا چکمین موالجای فکری دا انہو قریب مجیب اسمہ حسنہ دا وسیلی دا پار روڑل شاگ اللہ و تعالی چکمینو نزدی دے او قبل اون کے دے او داری او کتابی او نا حجی او طرز او طریقی بی او اس پر اس کمنگو آئیو چیارا تلخیص ده ده مفتاح و علوم پا طریقه بانه ده کافیه ده اغا دی ده مفصل په طریقه بانه ده نو ده شاسب ده کتاب پا ده چا پا طرز باندی ده دی بچه کمدنو کم طرزی کم او پا کم طرز با شاسب چه کمدنو بیان کرده بی شاسبویا جس سڑه ما نپا چاکار لرمه و نپا سرطار لرمه بس دا, دا دی کې زمان چې کمدنو سوک و داغ نشتا مقتدا نشتا په خپله دپته شانې دغهکومه خبرې لیکمه او ډیرې داته چې کمو هوالم دیدي معلومی بس خبره داسې ده چې می چې د بره نه سره شي یاغ ل کومه په دخواښې وایخله او که نینو ننو مال دماللی کې چې سکای کوه وي نورې حییسې به ډیره نه جوړو وقد دم تو ایی زو وړاندې شما دی چې کمنو محمد محمد ته عاشق عاشقی دغهغته می وي چ اني سكيت نادي البيان زاله وحلبة الريحان و اني متارق مر مات و ذوب ذات مز جات الفاظ خسڑے بشاد سی راوډینو در د بارکی قباشي چې شاد سے پارهوي کې داسه مهارت لرو چې داسه چې کندنو عربی قح کتاب لوش لیکل لګسن به چې شاد سے لیکو مخ په لې کې ليو ځکه چې ماته پارهوي لیکلو کې څه قسمت تکلیف نه محسوسي زار بلی کوم نمدسه تکلیف نمه شي چې ګينيا بزور په څنګه زمونږ کنه کو کماجی کو من کو بلوي لانجي کنه او بیا و ګورو چې کم ټکه وړو ټکو په سی باول ګورزو زمونږ کو مثال رجل مقاماتي لکه الفاظ په سی په مخي ګورزو باندې لو بیا رست ګورو وځو الفاظ وقدمت انی سکیتو نادیل بیان د وړاناند م ته چې زه چې یم که نه شې ته تاسولي دي چې یاره فیل کې مبالغې دپاره چې کمو وزنو نهڅ کېږي یو وزن په کې یل مشکیت دا په سا کې مبالغه ده یعنی چې د مجلت زباې خلق ناستې یو خبرې کې یو پلتېږيپ انو بس ه غلی نست مامال له د خلکو مخکې د خبرو کو چاله نه این نزد چه کم دنو په بیان پزائی کی او دا مجلس <سؤال> پزائی کې غلعه ما نیلو سب رحمه اللہ و تعالی و فرمیل وی نیلوی جڑا ہے تو آج بند آئے نو بس بیزو گونگی موی مالا دا خبر مبرو چل دیر نرازی نو یی خلک د غشان دی نو شاید سبوی دا مالا دا خبر مبرو دیر نرازی کو شکو مجلس کی کینی باس مبعا سکی خبرو بانیو بلسر علی گیاشی باس کی څاڅه به سکیټي مال خبرې مبرې ډېر ناراضي اني سکیټو نادیل <سؤال> بیان د جګمدنو خاموش شناستمه د مجلس د بیان کې زالی حلبۃ الريحان ریحان د زوب اسونو ته ویل کیږي حلبہ د اغی کم میدان یغی ته ویل کیږي چې د ومیلی په تودو شړو کې چې وفي حلبۃ الصلوات مجلیو والسلام بسم الله زالو حلبۃ الريحان زش زالیہ چې کمندنو ګل است ویل کیږي حلبہ میدان ته ویل کیږي ریحان آسان زت ویل کیږي چې آسان کله زت کای مطلب دا رسیدا مولان کله ډیر او چته چته خبرې کوي او بل سرړیږي آی کنه زبک سېما شل اسما ز عاجز مزغه دای کله زما نمانه شنو کیږي زالو حلبۃ الريحان ز شل اسم چې کمندنو په میدان دا اسانو د زده غزه دا اسانو د میدان یو شلا شما بل و هینی متعرضه تمر ماتل ارډو کې د اړډی چی باندې غوخه وی دا اړډی کې چې کمرو غوخه سړې په غاخونو باندې شوکې د تاریخ وی لګي تاریخ دا غته وی لګي چې دا اړډی کې چې کمرونو خو چې بیا کمرډو کې دا وای غورځو ایګا نا ریکو وای وقت شکاولی دا ماغا مرمات تی شاید سبوی چه کم اردوک خلکو و گرزاولی زپا غیبان خلوا ملکا پاتی را پاتی ما تا ملاوی جی پاتی را پاتی و اینی متعرق و زخوخ را خون کم دا گرزاولی شوی اردوکی نا مطلب چه کم خلق فزن خبرو کې بحث نکی زاق غزای گارو ملکا چه کم نگری کزاق قسکو ما گارو ملکا و اینی متعرق و مرمات او زج کمدنو خواوند پانگی کورتای ما یعنی علم میدیر نشترده وزوب ذات مزجات او خواوند پانگی کورتای ما و انه لا تعت منی الامعان فی تصفق الارواق شا سبوی دیر متعالی زمان نکیگی چه دا او گورا په یوم سلبانی اتت تر کتابون او گورا دا شوی زمان نکیگی دا پانی را پانی را رول را رولا نا نکیگی و انه لا نو نو موجود کیږي زمانه الایمان او جور نظر کول چې کونو پاړول او راول صفات کی صفات کی ولی ولی یصمل کتاب نګوري چې کتاب نګوري غلا مولای ویل شغل قلب مالسه فواقه ساده طرف ته مشروبه مشمات د دی کتاب نډه رموقه نه ملاویږي وي زمانه خپل چې کمنو واردات کی رسو ذکر کوي في تصفح الارواق لشغل قلبي فوجد دو مشولك دود زره زمانه بما ليس له فواق فهغ سباني تشي نشتا داغيه بار دا معموله قندكي ساره زما زره جمدنو بار نماه و واردات والهمات رازي دود اخلو الهمات تشي كمدنو تا وغ ما يخيو راغي نماه مت مقدم لاوي كن تزي ابو بلسكي مصروفه شما بلسكي سشن مشغول حجم زمانه مله مانه بیا د غشانتپاتی کیږي ځکه خپل ملمنو ته په انتظار باندې ما له شغل قلبي مواله صلو فواقه د وجد مشغوله کیدو د زړه زمانہ په هغه سګي چې هغه د پارېثار نشته ولا ته سر لیت سنای په حفظ المسموعات او نه دا اسانه ما چې کمونو هغه انتها کول په یادولو د اوریدلو شو خبرو کې استادان مسړې خبري واوري یا ځنې چې کمونو نصوص دغه واوري اولهما کرا اوورې عبارت کې واې دغه ځای باتونونه م تونو زماه ډیر نه یادږي خ دا و چې یاد د استانو ډیرې خبرې مانیدي یاددي ته سرړ ناهې في هی زل مسمات او نه د انه ما ته چې کمو انتحها کول په یادو د شو خبرو کې ل اتشد د قبل به ه د کول ل جا انوااتو چې زه چې کمنو تیې ته ش دوخت چې کمدنو داس خبر کل چی دا داسې خبرې کول چې د پخلی ګونونه را غورځېه پنجاب ختیبان چې بس دریږې نه په یو ضایبان دی او رابارې سره لګیا بس س ته ویل لکېږې شا دو کو نو چې زه چې کمو تې خبری کمپدې سره هر او تونون کې او را تون کې سره چې او کس رای او سره لګیا خبره کو چې پلان ک چې تلی ک پلان ک دالی کې اوبل دالی ک او د ټ اوټ او اسم ب اوس ب تا چې ژونه زمانه ډیره. لئی اتشدقا تا جزا جی کمدنو خبری و کم پدے سرا امنا کل جائن بوخت اریو راتلون کی اتلون کی و اینما ان المتفرد بی نفسی بس سیدان زبادے کی مستقل ما پدے فن کی زسیم مستقل و اینما ان المتفرد بی نفسی زی جی کمدنو زان لائم پدے کی مستقلن ما دل علامان فی نفسی بمچدلی دلائی المتجمع لرمسی زرا غرنون که ما زخپل <مسؤال> قبر خواه ری زخپل قبر خواه ری بس زخپل قبر خواه را جمع کون مطلب داره چې کم ما سر پا ذهن کی دی و ما تا اللہ رب بلدت را لگی دی بس دا غی بنده ما اقشی زونه جمع کون المتجمع لرمسی هی جراجم کون که هم چه کمانو زخپل قبر خواه ری یعنی پتغی بانی چې کمانو اکتفاق کون اللذی هو ابن وقتی هی و تلمیز و بختی هی واسیر آغا کسیم زکنا چی و ابن وقتی شاقه ابن الوقتی دادو صوفی اکرامو یو اسطلاع دا یو صوفی ابن الوقتی بل ابو الوقتی نو ابو الوقت چی کمدنو دیتوی لکی گی شاقه وقت سر چلی گی خیم پاسکی لکا خیم سکی پاسکی او ابن الوقت چی کمدنو دیتوی لکی زوی دا, دا, دا, دا, دا, دا وقت نه ځدل دا وقت زوی مراده او ابن الوقت مراده دي چې کوم شيزه ته الله تعالی در طرف ناراضي به اق قد کومو د موقيم مناسب خبره ول الله تعالی ذهن کیسه کوي غرزي به موقيم مناسب خبره ول الله تعالی ذهن کیسه کوي غرزي او تعبید وقتی یعنی تعبید خپل حالي دین تعریفی چې کوم نو دا کړی دي چې ابن الوقت دار شاف خپل وخت نه ضایع کړي بالکل خپل وخت نه ضایع کړي ده سوفي او کمال داره شغلي سړې دمره مصروفه ساتي چې دغه بو وخت نه زايه کیږي وخت پرده بالکل نه زايه کیږي نو ابن الوقت مطلب داري چې زیاده دا وخت نکي فدلته د نه اوله معنا موراند و, واسیر و او تلميذ بختي واسير واردي او زه شاګرد د خپل قسمت او د خپل بخت نه پدي باب کې پدي کتاب کې سماج کمنداو ده څخه مستقيل پنا هڅر سو کوښتازه مشتره زه د خپل وخت یانه د خپل له حمت او شاګرد یم واسیر واری دی ومقتن او زه قید یم د واردات خپل واری کمونو یو زو است یو ملمره دغه وی قدر کول پکار دی کله چې د انسان روحانیت مضبوط شي اذکار او اشغال او مراقبات سره او تعلق الهی د دې کمونو مضبوط شي الله تعالی فخوااص وقت کې چې کمدننو د دڅخاص میمانه رالیږي هغه د چې کمر میمانو وي نو چې کله د د ځ عقیده مضبوطه وي او د چې کمنو عق ته تقویت میلاویږي د اسکارې مصونه او د اعالو هغې تقیت چې کمنو دی ته میلاویږي د دو مضوطی مورې د مضوطی نه چې غوارد راي نه د هغه برداشت کووله شي هغه د برداشکوله شي قلعا قلعا وی او کله س... کاه دا وي چې زوف د موریدوي او قوت د واید وي بیا چې کمو دیټپونه و لکان چې اخله کمزوری وی عقیده کې شرکیات وی او صحیح ته ریخی سره چې کمونو د زړ ته قوت نه میلاويږي ځې سکاري چې کله چې کمو هغه کويه بیا پهبانې چې کمونو ریشن کوی به در ی کې نو بیا د پونهو جورو کې پلانک کې واجه راهغ دا د د بطلار نهخواه. څه دا عقیده چې کومه مزیدار نه ده او دا غبر برداشت کول نه شي چې کومه وارد را شي غن شي برداشت کوله ټوکونو شروع کی اسبوعه ولا شیطان ورکی کله چې طرف تر ټوک کله غړا شروع کی کله اوسه شروع کی کله بل شروع کی چې عقیده رو توحید مضبوط او ضرورت چې کومه موقوی غزاگان صحیح ملاویدل روحانيات ته صحیح ملاویدل د واردات چې کومه غبر برداشت کول شي دا الله تعالی طرف الله تعالی طرف نو سوارادات راځي یر روواریدي وا موختته ن مباریدي او دی قنیمت ګړون کی د یا با خو د غې ن پهغی باې د ضرړ چې کمنو ړه یخیږي و موته مباری دي فمن سرره یخ نه ذا فل یخنا نڅوک چې خوحالیږ یق نه شازاره و کې پهې باې قناات گزاری تهول ک شا گزاره و کې په ې فل یخنا گزارهدي و کې ومن احب بهغیرره ځالې کفاام هویت او ګرچا زما دا خبرې نیوې خو ما غته خپل اختیار او د کوم تر تبذینو زی نه ما نه حب غير ذلك فهمره بيدی د تاج خوخی لاواد ده نه دا اختیار په خپل لاس کې ده ماشاء الله علی اسنا جو سخوخی غدی کوي ولما كانت وقعت الاشاره الى السر التكليفي والمجازات وق اسرار الشرایل منزله الى الرحمه المحداه نو وړه ده تسميره کتاب ذکر کړي چې شاعسه دي خپل کتاب له حجت الله البالغن وملکي خو ده یو قران كريم کې يو آيات کریمه ده تفل الله الحجت البالغا مخکې نو مشرکين اعتراض نکړل شيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا الله تعالی اراده وي موږ هم شرک نو وکړو خلک هم شرک نو وکړي او مغ پلاران وبشيرنه وکړه مطلب وې دا چې موږ د اشریکه ولاړه تاسو وینم معلومیږي چې دا کار د الله سره دی پخته دا کار د الله سره دی پخته ورپسې الله تعالی الزامي جوابوم کړو د تحقیقي جواب وکړه شفل الله الحجه البالغه مور په دې باندې عقیدې نه دا خوب شو معجزه به حقه مزک الله پر خپله ټونی وو معجزه به حقه مزک الله پر خپله د دینه نه ثابتيږي هدی نه چې کومو دین نصاب تیږي دین هغه چې الله تعالی دبر نص کړي را لېګلې واللہ الحجتุล بالغه او الله تعالی چې کومو دلیل را لېګلې الله دین را لېګلې نو دی آیات کریمه کې مکلف کېدل او ته بدلی تا او دی آیات کریمه کې هر څه اشاره سده شوی را چې با انسان مکلف ته بوزن او خبرو باندې الله را لېګلې او دا غیبت نه وله الله تعالی سکی ورکه او زما په کتاب کې چې کومو دا خبره ذکر کېدلې انسان دے پیدا کردے دے دی پداکړې دی الله نو مکلف دی نو حیوانات دی مکلف دی مکلف دی فدی سر راز دی او بیا دل دی بدلی ور کی دا خبری ما دی کې سر راز دا ټول خبرې چې کومه ما په کتاب کې لیکلې دي د دغه آیات کریمه ما نو واغستو فل الله الحجت البالغه او په دريقه د حسر سر او شاسه بغیر د طریقې نه جانکو حسر نکو حجت الله البالغه نو مې ولکې خو دې ولما کارت هر کله چې راغلي و اشاره راز د تکلیف او مجازات تا او ازري رازونه د شريعت هغه شريعت نازل کړه د الله ال الرحمه المحداث نبي عليه تا د نبي عليه صلوات و سلام یو نم نه رحمت کنا حدیث اشاره ده د ال الرحمه المحداث نبي عليه سلام فرمای انما انا رحمت المحداث د دې کمنو د الله او دالایم رحمت رحمتم دالای کړه شوه اذي خلق ترا لي الله تعالی دا لیدا بقولی تعالی فللله الحجه البالغه وهذه الرساله شعبه منها نابغه او دار سالج گمنو اوسانگا داغین دیرو چتدا نو وبدور من افق ہبازغا او سگمیدیش گمنو داغ یسمننا دلیدن کی نحسن ان ديره خلاص نوم دي کې خدای شې ديره حجته الله <سؤال> البالغه <سؤال> <سؤال> حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم